Die geweide familie in die geplinderde huis, hoofstuk 249, Jonatan bring Joseph na die huis, die huis word leeg en geplinder aangetref, Joseph word paie kwaad daar gedenkwaardige uitleg van die kynkie. Jonathan het dadelijk 10 van die allermooiste visse geneem en aan die kok gegee, om hulle dadelijk voort te berei. Selfie het hy sy knechte gehelp om die ander visse gedeeltlik in vate te plaas, en gedeeltelik na die roker uit te bring. Binnen een kwartier was die visse gereed, en alle familielede van Joosef het na die vroege maaltijd gekom. Toe die maaltijd klaar was, was dit ook al tegen die middag, en Joosef sê, Dit is nou alweer hoog tijd om na ons huis te gaan, en jy, broer Jonathan, sal my wel moet begeleien vandag nog by my bly? Jonathan het van hartig vir jy gesê, O broer, dit doen ek die graagste, want jy weet immers hoe eindeloos en onbeperk ek jou lief het. Daarop het Jonathan weer drie groot vate vol van die beste visse geneem en het baie opgewek met Joosef en sy gesin na die willa gegaan. Toe hulle daar aankom, het hulle tot hulle nie geringe verbasing niemand van die slagoffers van die brand meer gesien nie, maar die huis het echter heel te maal leeg gestaan en alle vertrekkense dere was oop. Ten ons kouwe daarvan, sê Joosef, dit is geen goeie teken nie, want hier skyn diewe te gehandel het, alleenlik hierdie soort vlug as hulle in huis besteele het, en eerlijke mens bly. My seens, ga na binnen en kyk of daar nog iets in die huis is, en kom vertel dit dan aan my. En die vier seens het gegaan en die huisdeersoek en gesien, dat het met uitsondering van die vee in die stelle volledig leeg geplinder was. Dus was die voorraadkamer ook leeg en in die geldkas was geen stuiver meer te vinden nie. Toe die vier vierseens alles so aangetref het, het hulle baie verdrietig geword en het na Josef teruggegaan en om dit alles vertel. Toe het Joosef toerne geword oor die slechtigheid van die mense, wat hulle weldoen is, met so'n dank vir hulle weldade beloon het. En hy het baie kwaad gesê, Waarlik, as dit in my mag was, om sylke skandelike gepepel uitersgevoelig te straf, dan sou ek dadelijk vier van die jimmel oor die hoofde van sylke diewe laat reen. Nou het die kynkie na Joosef toe gestap en gesê, Ai, ai, vader Joosef, Jy is vandag baie erg, die diewe het my toch nog vir jou oorgeloos, hoe kan jy dan so kwaad vir hulle wees? Kyk, die diewe het jou huis slechts een groot weldaad bevys, die het het so grondig te reinig, want waarlik, waar in die toekomst in huis die hart van die mens nie so gereinig sal wees nie, daar sal ek nie in trek nie. Hierdie huis is nou van alle wereldse slakke gesuiver, en dit geval my al dis baie goed, want ten eerste staan alle rakke en vertrekke oop, en ten tweede is dit heeltemaal skoongemaak, en dis alleer, algeel geskik vir my in toch, wees daarom nie kwaad vir die diewe nie, so hulle sonde nie nog groter sal word nie. Jozef en alle ander het hierdie woorde ter harte geneem, en die kynkie het tenslotte gesê, kyk, alle mense handel met my soos hierdie slagoffers van die brand, met hierdie huis, en toch laat ek geen vier uit die jimmel reen nie. So moet ook jylle diegene wat goed met kwaad vergeld, nie vervloek nie, dan sal jylle ware kinders van die eenvader in die jimmel wees. Hierdie woorde het Joosef volk komiger is gestel, en hy het daarop heeltemaal welgemoed sy huis binne gegaan.